а потім ми заснули. Ну, не одразу, ви розумієте. Хоча вночі мені марилось те ретро-кіно, я крутилася і думала про несподівано пережити, про себе ту і себе теперішню, про людські стосунки, про колишнього чоловіка, та й про цього, котрий теж докла своїх зусиль до моєї трансформації, хоч і не був моїм чоловіком. Власне, якщо щиро, узагалі був чоловіком не моїм, і залишається до сьогодні. І від останніх стів око Амалії і ця почута історія раптом перевернулася з ніг на голову. Вона вловила на собі уважний погляд оповідачки і втупилась у свою порожню чашку. «А, бачу, ви досі вірите, що жінка у своєму житті грає лише одну роль, чи хорошу, чи погану? Вірите в чорно-біле життя, як у шахах? Ну-ну. Вибачте, якщо зачепила заболюче, але ж це ви мене вибрали. А ви хотіли почитати чужі історії про чоловіків і жінок?» Людмила відкрила сумочку, дістала люстерко, підмалювала помадою губи. Ще раз глянула на Амалію, яка, здавалося, прокручувала в голові її розповідь від самого початку, намагаючись по-новому розставити фігури на дошці. Дякую за каву. І за Наполеон. Колись і мене чудесно виходить, для великої родини на великі свята. Бувайте. А вона підвелася і рушила до сходів. Дякую вам. неголосно промовила навздогін Амалія, зітхнула і залишилась нерухомо роздивлятись. Порожній посуд на столику. Розділ 14. Артур таки на її рахунок 50 тисяч доларів, як обіцяв. Він узагалі виконав усі свої обіцянки. Усі пункти плану, який сам і склав, коли вирішив змінити своє життя, почати його спочатку з, з іншою. Правда, початок цей був незрівнянним і з їхнім колишнім низьким стартом а ще його початок цілком міг означати її кінець, попри куплену квартиру і ті десять тисяч. Це був стрес такої сили, настільки несподіваний, що вона просто не могла усвідомити того, що сталося. Не знаходила потрібних слів, майже не ставила запитань, зрозуміла, що програла, ще й не почавши гри. Але хай би ким би була та інша, її вагітність, що вже добігала кінця, була козирем з усіх козирів, проти якого в Амалії не було нічого настільки ж вагомого. Адже за 16 років подружнього життя вона жодного разу не змогла сповістити чоловікові такої радісної новини. Не склалося, не судилося, не вийшло. А коли приблизно рік тому Амалія обережно заговорила про всиновлення, Артур якось надто швидко згорнув тему. З другою спробою вийшло так само, і жінка вирішила, що треба дати йому час звикнути до цієї думки. А вона нишком читала в інтернеті тематичні формули, роздумувала, яким шляхом краще піти, щоб і швидше, і менше бюрократії, щоб їхній хлопчик, а вона хотіла саме хлопчика, навіть не стільки для себе, як для чоловіка, з найменшими втратами вислизнув із цієї жахливої системи і зажив щасливо в їхній великій сучасній квартирі в центрі міста. У чоловіка на це були гроші, а в неї бажання заповнити їхнє життя тим, що не дасть йому зовсім іншого змісту і сенсу. А вона ніби грала сама із собою в цю гру, розглядаючи новим оком їхнє помешкання, уявляючи, як воно зміниться з появою дитини. Шкодувала, що не насмілилася на це раніше, скільки часу було втрачено. Але озвучувати свої мрії знову поки що не наважувалось. А потім усе рухнуло обвалилася водночас. У голові Амалії думки не складалися в рівні ланцюжки, не приходили відповідні потрібні слова. Вона, мов, заклякла, почувалась ніби раптово вимкненою з електромережі. Артур не мав часу чекати, доки вона оклигає. Та й навіщо? Щоб почути ті потрібні слова, докори, образи, прокльони, благання, нарікання, спогади про минуле і заклики до сумління, що ще могла сказати йому жінка, яка раптом стала «колишньою». І що це змінило? Усе вже було обговорено і вирішено за її спиною. Можливо, існували інші сценарії розвитку подій, але сталося як сталося. Глоста відрубали одним махом, а нарізали кілечками. Мабуть, вважали, що це гуманно. Амалія давно не працювала. Звільнилася з великої наукової бібліотеки, куди потрапила після закінчення інституту культури. Подруг у неї там не залишилися, адже жіночий колектив – то надто специфічна спільнота – і її звільнення в нікуди, а не на іншу роботу, було сприйнято теж специфічно. «Сити голодному не товариш, але ти заходь, як скучиш!» Постановили під час прощального обіду колишні колеги і повернулись до своїх бібліотечних буднів. Вона не заходила. Відчула бар'єр, який прозорою стіною виріс між нею і колишнім життям відтоді, як Артур пішов угору. Не мала потреби кудись ходити, щось робити, заробляти стандартну зарплатню. Чоловік доклав чимало зусиль, і його бізнес з імпорту автозапчастин нарешті розквітнув. Нині вони могли дозволити собі комфортне життя в столиці та закордонні подорожі, нерідко пов'язані з його роботою.